Я вийшов із прокуратури і почав розмірковувати, що належало робити далі, чи йти до брата в Лиман, чи повертатися до Юрівки. Підсумовуючи своє життя, я не раз помічав. Майже завжди в найважливіші хвилини траплявся якийсь випадок, що ніби не спрямовував мене саме туди, куди треба. І коли такі випадки розкидані по всій твоїй біографії, мимоволі запитуєш, а чи це були випадки? Саме так сталося й того разу. Пройшовши трохи корною вулицею, я звернув увагу на вивіску – районний відділ народної освіти. Ну, чого б то школяреві заходити в цю статечну установу? Сюди тільки директори шкіл ходять. А мене щось зупинило біля того порога, і владно покликало – зайти. Я послухався внутрішнього голосу. І незабаром стояв, ніякого переминаючись, перед ним молодою інспекторкою, що критично мене оглядала з ніг до голови. «Чого тобі?» «У вас є підшивка газет?» Зібравшись із духом, запитав я. Мабуть, інспекторка була заскочена моїм нахабством, адже ж це не хата читальня, а керівна районна установа. Та все ж таки вона мені не відмовила. «Сідаю там», – показала на вільний столик, і принесла підшивку двох піонерських газет. На зміну – «І піонер Донбасу». Я почав її гортати, сподіваючись побачити свої вірші. Щось інше мене не цікавило. І таки ж справді в газеті на зміну зустрів свого вірша про шкільні канікули. Взявся його перечитувати. Чи бува нічого не змінили. Я дуже не любив, коли міняли якесь слово або рядок. «Що ти шукаєш?» – почув над своїм вухом голос інспекторки. Вона, виявляється, стояла за моєю спиною. «Та, нічого». Я. «Ти часом не знаєш автора цього вірша?» – піцнула на пальцем у моє прізвище. «Ну, знаю». «А може це ти і є? Ти прийшов із Юріївки?» «Із Юрівки? із Юрівки. Руденко? «Та ніби він!» – дозволив я собі легеньку іронію. «Чого ж ти мовчиш?» – майже вжахнулася інспекторка. «Ми тебе цілий тиждень по всіх усюдах розшукуємо!» Підбігла до дверей кабінету свого начальника, відхилила їх і крикнула. Дмитре Павловичу! Руденко знайшовся!» Звідти пролунав приємний басок. «Давайте його на розправу!» Наступної хвилини я сидів перед літнім чоловіком із добрим, багатим на міміку обличчям. «Цодесь це ти козакуєш?» І в першу зразкову посилали, і в Лиман, і в Юр'ївку. Мов, крізь землю провалився. «А що сталося?» Наважився я запитати. «Ти можеш отак, як є, виїхати в Сталіне?» «Матері ми повідомимо». «Сталіне? Колишній Юзівка, теперішній Донецьк. У мене грошей немає». «Здогадуюсь», – засміявся завідувач Райно. «Грошей вийдемо. Інших проблем немає? Поїзд за годину. Ти й так спізнився днів на чотири, а може й більше». «Куди спізнився?» Намагався я хоч трохи прояснити ситуацію. Ти посилав на конкурс вірші? відповів запитанням завідувачів. У грудях моїх ніби сяйнула травнева блискавка. Он ну воно що? Зі сталіного на Росвітівці так само поспіхом послали мене до Києва, до Народного комісаріату освіти. Ніколи в мене не водилося стільки грошей. У Ворошиловську видали 150 карбованців. У Сталіному 200, і це відразу ж мало негативні наслідки. Уперше в житті купив цигарки. Так уже і не кидав палити аж до 1 квітня 1978 року. Кинув у концтабірній лікарні, коли накашляв собі грижу і мусив лягти на операційний стіл. Київ Потяг прийшов до Києва о 6 ранку. Час, коли місто прокидається і починає чепуритися. Десь двірник підмітає вулицю, десь поливають квітники. Місто видалося мені свіжим, чистим, затишним. І навіть щасливим. Трохи пізніше я довідаюся, що це було помилкове враження. Року 1937-го ніхто, крім мене, щасливим не був. Та й моє щастя виявилося скоро минувшим. Я легко втрапив до будинку, де містився Народний комісаріат освіти. Але було ще надто рано, отож я перейшов Шевченків бульвар і опинився в густому, майже казковому гаю. Я виріс там, де навіть Терновий кущ вважався великою ласкою. Саме тому сквер навпроти університету видався мені.